Комісара Віхуру і ще одного худорлявого, дуже схожого на щура пана, котрий навіть не взяв за труд привітатися з Кошовим, тим більше познайомитися. Його погляд випромінював тотальну неосяжню вселенську підозру. Згодом Клим зрозумів, чому так худорлявий виявився Карлом Ліндою, керівником агентурної служби, в чиєму підпорядкуванні всі, хто працював на поліцію, таємно, з доповіді Лінди. Нарада й почалася. За вікном білий день перед полуднем, і агентура на цей час уже встигла не лише отримати, а й виконати завдання. Згаданий у розписці Сімеон Данович виявився досить відомою особою в Москвофільській спільноті Львова. Був членом Руської народної партії. Всередині почалися свари, Спершу примкнув до радикального крила, потім, публічно посварившись з одним із його лідерів паном Марковим, узагалі на короткий час відійшов від партійних справ. Виступав як публіцист е, у русському слові та руській бесіді і не давав особливих підстав серйоз цікавитися своєю персоною. Та недавно, менше року тому, потрапив під негласний нагляд поліції, увійшовши до керівництва невеличкої радикально налаштованої групи. Сам не попадався, бо не особливо й ховався, далі лишаючись публічним опонентом Маркова та іншого радикала з рідної колись партії Дудикевича. Шпетив їх за недостатній радикалізм. Укупі з нікчемною риторикою це виглядало кумедно. Аж раптом ім'я Дановича почало згадуватися у зв'язку зі школою бомбистів. Саме рік тому про неї заговорили у Львові. Кількох учнів цієї школи випускали із залу суду під бурхливі оплески москвофільської спільноти саме завдяки старанням адвоката Євгена Сойки. Усе це Кошовому раніше встиг пояснити Віхура, коли пригощав добровільного арештанта кавою зі шматком струдля. Дружина прислала. Завжди робила так, коли комісар сидів на службі зночі. Виявився струдель дещо приснуватим, як на Климі, смак. Цьому було пояснення. Віхурі не можна багато солодкого, а каву він пив щедро, доливаючи молока. За легким сніданком переговорили, тепер Клим розумів без додаткових пояснень, як агентурі Лінди вдалося швидко встановити місце, де, напевне, переховується Ігнатій Ярцев. Теж наука досить лише грамотно простежити за дановичим Поставити потрібним людям кілька на перший погляд незначних запитань все. Сидить убивця за залізницею майже в самому кінці Богданівки і поки не бачить довкола себе хмар. Біда лише в одному. Добре, шановне панство, повторив Понятовський. Хоч нічого доброго нема насправді в тому, що наш клієнт у тому будинку не сам. Скільки їх там, пане Каролю? Можна точно визначити. Сусіди бачили трьох. Лінда не говорив, шурхотів голосом. Немовосінній падолист. Чи всі невідомо. Вони можуть прийти, пересидіти і піти. На їхнє місце зайде інший. І там уже пасеться жандармерія. Мої люди зачепили їхнього агента. Справно працюють, пробасив понятовський. Кримінальна поліція теж не гірше, пане Віхуро. Нині ви люксусово все провернули. Нема до чого чіплятися. Неодмінно відзначимо, коли буде по всьому. Але, але, але. Погано, панове. Дуже зле. Перехопивши погляд Кошового і прочитавши в ньому нерозуміння, комісар пояснив. Якщо таємна поліція поставила там очі і готує свою операцію... Ігнат Ярцев опиниться в їхньому департаменті разом з іншими. Вбивство розкрила кримінальна поліція. Але славу отримає королівсько-цісарська жандармерія. «Хіба заради слави справедливість?» – знову пророкотав Понятовський. «Ми всі працюємо на благо однієї держави та піддані нашого найяснішого цісаря – і якби таємна поліція знайшла Ярцева першою, як убивцю, не як агента чужої розвідки, котрий перевозить готівку для фінансування агентури від російського ж Міністерства внутрішніх справ та фінансів, але ж там, де ми могли б зіграти першу скрипку, дасть Бог, дозволять заспівати другим голосом. Для дирекції кримінальної поліції, яку я маю честь очолювати, то є на моє глибоке переконання, «Страшенна ганьба, панове! Ось чому, пане Кошовий, його тулуб розвернувся до Клима, я допустив вас сюди. Хоч до наших справ ви такий самий підданий російського царя, як Ігнатій Ярцев та його товариш, як його князів Юрій, нагадав комісар. Отож, вони обоє, і ви чужі піддані до тутешніх справ жодного стосунку не маєте». Але, панове, Понятовський витримав невеличку паузу. Ми з вами не жандарми, а сищики. З російськими терористичними групами діла ніколи не мали. Ви ж, пане Кошовий, напевно, повинні знати, з чим їх їдять. Раптом підкинете думку, як краще для нас отримати хоча б самого Ярцева в руки, випередивши таємну поліцію. «Ага, я у вас, виходить, такий собі порадник», – гмикнув Клим. Його зовсім не приваблювало зараз визнавати, що не так давно він сам був пов'язаний із революціонерами. Щоправда, не такими, але хіба хтось ладен, побачити різницю. «Можете себе вважати таким наразі», – дозволив Понятовський. «Гаразд, тоді ви самі вже все придумали», – відповів Кошовий. «Тобто отримати Ярцева в руки? Просто геніально! Панове!» Клим обвів поглядом усіх трьох. «Нашого вбивцю треба якось вивезти з того будинку, де всі вони ховаються. Таємна поліція не готова хапати їх, інакше давно б так зробила. У нас є трохи часу, зовсім трохи, аби діяти на випередження» виманити Ігната Ярцева з будинку, відвести подалі й там скрутити. Поки жандарми схопляться, ви вже притиснете його розпискою сойки головним доказом. І хай потім спробують видерти злочинця з пазурів вашого департаменту. Тепер перезернулося поліцейське. «Ви хочете сказати, пане Кошовий, це я таке придумав». Прогудів обережно понятовський. «Хіба я можу тут щось придумати?» Клим виглядав наче сама скромність. «Гаразд! Як його виманити?» «Потрібен хтось, хто добре знає російську мову, говорить без акценту, інакше не повірить. Як ви думаєте, панове, де так швидко можна знайти потрібну людину?» – спитав лукавства не ховаючи. Кров холола за дві з гаком години, коли вже стукав у двері, за якими ховалася боївка. До нині Кошового жодного разу не залучали до поліцейських операцій, тим більше він припустити не міг, що сам із доброї волі піде на таке, навіть наполягатиме. Після косого капоніра Клим звів між собою жандармами невидиму, але непробивну стіну. Це ставлення поширювалося і на кримінальну поліцію, загалом же на всіх, хто віддано служив державі. Щось помінялося цієї ночі, тієї миті, коли замість забратися подалі від катованого трупа, непомітно повернутися назад до квартири і далі відбувати домашній арешт, Клим раптом вирішив лишитися на місці злочину, чекаючи на появу поліцейських. Згодом уже, обговорюючи деталі на швидкоруч народженого плану захоплення Ярцева, намацав нехай невичерпну відповідь, але бодай пояснення. Вступаючи в халепу за халепою вже з перших годин свого приїзду до Львова, мимоволі потрапляючи в поле зору поліції, він завжди в результаті брав гору. З коли ледь не на пальцях переконав слідчого, що Сойка не наклав на себе рук. Потім зовсім несподівано зробивши за агентів їхню роботу і спіймавши батяра, нехай не прямо, але певним чином таки причетного до вбивства. Нарешті доля залишила йому аркуш із перебитими літерами, писаної паном Геником розписки, яка робила не лише марними, а й смішними всі поліцейські зусилля у розкритті злочину. Можливість, а головне – намір, вкотре вмити поліцейський департамент, узяли гору над шаленим бажанням завершити цю пригоду персонально для себе, викинувши з пам'яті і почавши шукати способів облаштування на новому місці. Поводячись так, розуміючи, що директор з комісаром, слідче, також рядові сищики слухають його, бо мусять, Клим відчував себе переможцем у цьому несподіваному двобої. Ідучи у лігво озброєних бомбістів, він збирався остаточно закріпити власний успіх, навіть відчути себе трохи вищим затупуватих поліцейських. Бо, зіткнувшись з ними ближче породу діяльності, зрозумів, автори його улюблених сенсацій та авантюрних романів нерідко мають рацію, описуючи вартових закону і порядку саме такими. Чого варті хоча б британські поліційні нишпорки проти одного єдиного містера Холмса? Свого часу тато не міг зрозуміти, чому Клим, дорослий вже ніби чоловік, що й з юридичною освітою, збирає в домашній бібліотеці книжки про пригоди лондонського сищика. Вірніше, Назар Григорович Кошовий не мав нічого проти самої літератури, яку називав «Бульварною» і до якої насамперед зачисляв писання містера Канандойля «Тамсія Габоріо». Батько не розумів, для чого син купує кожне нове видання «Пригод знаменитого детектива», випущене з друкарні братів Пантілеєвих. Попередні книги Клим роздавав усім шанувальникам, вербуючи в такий спосіб нових прихильників подібного читва а куплені перечитував наново, ніби там писалося щось принципово нове. Загалом же Кошовий-старший щиро вважав історія, через яку його син опинився в тюрмі, з усіма печальними наслідками не що інше, як наслідок захоплення таким от низькопробним читвом. Навіть цитував пана Чуковського, на чию критичну думку попри захоплення того революційним лівацтвом зважав. «Інтелігенція зникає, зрозуміється», – кричав Назар Григорович, махаючи перед похнюпленим синовим носом примірником чергової книжки товстого журналу. «Всі ці холмці, пінкертони з лекоками, навала готтентотів Клементію!» «Правильно, – каже Корній Іванович, – повінь, пожежа, падіння, суцільна вибач на слові «порнографія». Це ж зовсім позбавлено ідеї, не лише національної, жодної. Хуліганство, нема ніякої програми, нема стратегії розвитку бий та тікай. У Клима не було сил сперечатися з батьком. Може, знайшов би, проте для виховання Назар Григорович обрав тоді не дуже вдалий час. Сина щойно випустили, він перебував у пригніченому стані. І все ж таки від улюблених романів хай їх сто разів визнають бульварними, а значить шкідливими, різні поважні добродії, Климкошевий не відмовився. А цієї ночі вперше відчув себе всередині такої сенсаційної історії. Розуміючи, вигадки тут нема, дійсність набагато суворіша і не завжди все скінчиться так добре, як викручують панове літератори, він дозволив авантюрній течії підхопити себе. Спершу шалена гонитва львівськими вулицями, потім таємні блукання проти ночі, похмурими двориками і переходами. Звісно, Климові хотілося продовження. Він відчув себе частиною чогось дуже важливого, складного й, попри реальну небезпеку, страшенно цікавого. Проте, перш ніж постукати у двері, потрібного будинку одноповерхової кам'яниці з надбудованою мансардою, на мить затримав стиснуту в кулак руку. Аж тепер усвідомив там, усередині, не поліціянти, котрі тримають себе в руках, не кримінальники, які мають бажання поговорити. Там причаїлися озброєні револьверами й, можливо, саморобними бомбами дуже небезпечні люди. Убивця серед них навряд лише Ігнатій Ярцев. Навіть знайдений труп можна сприймати при бажанні неприємною моторошною, але пригодою. Мрець безпечний, не загрожує нікому і нічим. Воскресають вони хіба в страшних казках? Ярцев стрілятиме, відчувши, бодай, натяк на небезпеку. Тому Кошовий, затримавши стиснуту руку, мимоволі ступив назад. Зрозумівши, зайшов надто далеко. Не готовий до такого повороту. Ніби ще можна розвернутися й утекти. Придумати пояснення, виправдання. Ще краще нічого не вигадувати. Злякався, переоцінив себе. Знаєте вже, хто вбився і де він. Далі самі панове, дуже прошу, він же не поліцейський агент. Пізно. Зачепив краєм ока, ледь помітний рух у вікні за фіранкою помітили. Уже ні про що, не думаючи, подався вперед, постукав. Двері прочинилися не відразу і не на всю ширину. В утворену шпарину висунувся гострий носик. На незваного гостя з цікавістю та водночас із острахом дивилася молода, веснянкувата дівчина зі світлим, недбало в очевидь похапцем, забраним під хустку волоссям. Швидкий погляд обмацав незнайомця у полотняних штанях, Сірільняній сородці вдягнутий поверх і застібнутий на один гудзик, жилетці та картузі з гострим козирком. На климів смак жодна з цих речей не пасувала одна до одної, та це все, що вдалося на швидкоруч підібрати у поліцейському гардеробі. Найти ж йому у своєму. «Кого треба?» – цвірінькнула дівчина. «Перш ніж відповісти». Пашовий сторожко зиркнув на всі боки, мовив Ігната Клич. Добрий день, не знати чого, привіталася дівчина раптом. Здоров, кивнув Клим, старанно наслідуючи манеру подільських босяків та сидячи крізь зуби. Я зайду, чи сам вийде? Хто? Не мороч голову, красуне. Ярцев Ігнат, він тут. Зви його. «Нема ніякого Ярцева, – сказала дівчина. – Ви помилилися, у нас такі не живуть». «А які у вас живуть? – вицідив Клим. Тоді ступив ще крок уперед, поставивши ногу на поріг між дверима й одвірком. «Слухай, дівко, нема в мене часу на цирліх-манірлих. Гукни мені бігом, Ігната Ярцева. Скажи, пан князів, – кланяється через пана Дановича». Виткнувшись назовні більше, дівчина теж покрутила головою, легенько стукнула пучками пальців, климав груди. Тут, стійте, далі, не йдіть, до вас вийдуть. Зникла всередині, зачинившись. Чекати довго не довелося. Двері прочинилися цього разу ширше. У проймі з'явився кирпатий молодик, русяві пасма давно не стрижені, легким жестом відкинув волосся з лоба. Середнього зросту, міцний, широкий у плечах, очі швидкі. Від піджака тягнуло знайомим уже запахом, увесь прокурений махоркою. Пальці правої руки ніби, між іншим, крутять гудзик, граються. Поли розтебнуті, погляд спокійний, сам хлопець виглядав звичайно. На вулиці таки не привертають уваги, їх не запам'ятовують. Дивиться перед собою спокійно, в очах не читається нічого. Зміривши Клима поглядами з голови до п'ят і назад, для чогось облизав репані губи прогудів. Ну? Ярцев, ти? Ну? Заїло. Кошовий знову роззирнувся усім своїм виглядом, показуючи надмірну стурбованість, навіть не боячись зараз переграти. Доведеш, що ти Ярцев? Кому? Тут Клим не подумав. Виправдовуючи свою поведінку, втягнув голову в плечі, стишив голос, зробив круглі очі. «Так і будемо стояти. Може, пустиш усередину? За мною можуть стежити. Хто?» Ярцев далі стояв, немов уріз у підлогу. Зовнішня простота оманлива. У цьому кирпані відчувалася чимала сила. Відчуття небезпеки повернулося. «Не знаю», – зачастив Клим. «Пан Данович, коли посилав мене сюди, попереджав. Можуть стежити. Тому спочатку писав записку для тебе. Потім передумав, порвав. А клав таки. При мені ж спалив. Не дай Бог, каже, тебе схоплять і знайдуть таку записку. Краще на словах перекажи». «Що?» Зі свого місця Ігнат не думав сходити. Лівою рукою міцніше вперся у двері. Пальці правої руки далі гралися гудзиком. «Глядиш, відірве». Ти бачу балакучий, як із тобою баби живуть. Не твоє собаче діло. Кажи й провалюй звідси, а ти ще й неввічливий. Халдея ресторанного знайди, вони шаркають. Говори, з чим прийшов. Прямо тут? Я звідси добре чую. Ну? Не запряг, огризнувся Кошовий. Тьху, моє діло маленьке. Значить, Пан Данович дізнався, що поліція скоро буде тут. Заплатив мені, аби я прийшов сюди і попередив. Є адреса, там поки безпечно. Далі пошукай іншу явку, надійнішу. Це все. Ярцев, якщо ти Ярцев. А як не Ярцев, то перекажи Ярцеву. Він грав терпець, справді уривався. Тільки я чекати не збираюся. Моє завдання провести куди треба. Нема, бач, особливої радості з такою колодою байки травити. Озирнувшись, чи даючи комусь знак, чи просто дивлячись, що там робиться Кирпатий, вийшов з будинку, старанно причинив за собою двері. При цьому правицю не опускав, пальці й далі смикали Гудзика. Просунувши вперед, відтіснив Клима, змусивши позиткувати. Ярцев кивнув, знов поправляючи п'ятернеї волосся. «Веди, куди треба, по дорозі розкажеш». «Нічого я не знаю. Там уже чекають, знають більше. Моє діло – куди йти?» – перервав Ігнат. «Давно б так. Пройдемо ногами в бік залізниці. Там за колією вже чекає коляска. Точної адреси не знаю. То все до візника, наша людина. Пан Данович конспірується. Не дає всю інформацію одній людині. Не довіряє». «Правильно», – легко погодився Ярцев. «Нікому довіряти не можна». Тільки ти чуєш веди, а то я блукаю тут, де б не був. Вперше в нас у Львові. Вперше. Думав, зробимо все і відразу назад. Бач, затримався. Ну, чого стоїмо? Кошовий глипнув через Ігнатове плече. Так підеш? Речей не треба. Які там речі? Все із собою сам підганяв. Гайдани, стій! Тебе як звуть, до речі? Клим. Не було смислу вигадувати собі ім'я. Мені яка різниця, хай буде Клим. Для чого ж питаєш? Ти ж знаєш, як мене кличуть. Гайда, гайда. Вони вийшли на вулицю. Спершу рухалися мовчки, Ярцев трохи позаду. Не встигли пройти двох сотень кроків, як Ігнат сіпнув Кошового за плече, киваючи в найближчий провулок, туди. Нащо? Зріжемо. Сам же говорив, стежити можуть. Зріжемо? Ти ж плутаєшся. «Ти? Ні, як бачу!» Ярцев знову близав губи. «Місцевий? Так веди! Провулками завжди можна зрізати, хіба ні?» Сперечатися було небезпечно. Розкритися легко. Біля колії справді чекав перевдягнений візником агент із коляскою, але звідти Климі шов сюди прямою дорогою, не манівцями. Звертаючи у провулок, прикинув подумки. «Напрямок руху знає. Не ліс, не блукатиме». Передмістя не виглядало аж занадто заплутаним. Розберемося. Бічна вуличка впиралася у глухий кут. Зате Клим помітив єдиний тут поворот. Рушив туди, вже точно не помилиться. Кудись та вийде, головне рухатися вперед. Аж раптом сталося неочікуване. Ярцев, котрий досі ступав спокійно і розміренно, враз перетворився на швидку сильну змію. Іншого порівняння не прийшло, коли Ігнатій не летів, на нього штовхнув, шарпонув, атакуючи, намов, хижий плазун на у джунглях. Про них теж писали у пригодницьких романах, але з кожною миттю все, що відбувалося з Климом, нагадувало вгадану історію з хорошим переможним кінцем усе менше і менше. Особливо наставлене револьверне дуло. Зброю ярця вихопив, пустивши нарешті гудзика та відкинувши різким порухом правої руки полу піджака. Вона відлетіла легкой, кошовий, пригадав розповіді про пришиті до полів або вшиті в них свинчатки. Так легше, досить одного завченого тренованого жесту, аби смикнути револьвер запаска. «Кольт!» Клим думав, що сказав це про себе. «Ага, кольт!» погодився Ярцев, перебираючи пальцями і беручить руків'я зручніше. Американська гармата. Дірок наробить стільки, що станеш тиришетом. Ігнат пхнув свого бранця за найближче дерево, котре стояло недалеко від рогу досить високої кам'яниці. За цим подвійним прикриттям із широкої вулиці їх помітити важко, хіба що дуже придивлятися. Віко смикнулося так відчутно, як не давало про себе знати давно. Усередині все вкрилося кригою, подих перехопило. Хотів вичивити щось, натомість із враз пересохлого горла вийшло тільки сиплий кольт. Зараз я вас познайомлю, Клим чи хто ти там, йому нема різниці. Дуло сильно вдарило Кошового в лице, розкриївши губу, відразу потекло солоне. Стій, слухай, мені до задниці, можеш відповісти чи ні, телепень ти. Фараони, які тебе нацькували, теж довбні. Не собака ти, цуциня. Цуцик, ясно? Я ти, ще один удар тепер розкроїлася ліва брова. Я міг повірити, що тебе прислав Данович, але князева тут у Львові вже чотири дні, як нема. Не треба передавати поклони від князева. Для екстреного зв'язку паролі придумані. Самим Дановичем тупа твоя голова. Третій удар руків'ям у лоба та кошовий утримався вперше з спиною обріг. «Кажи, хто мене пасе, здохнеш швидше, хоча...» Ярцев роззирнувся довколу, ти і так здохнеш. Можеш нічого не говорити. Якщо ти прийшов сюди, значить уже земля горить. Ноги треба звідси робити, ноги. Як же всі ви тут мені набридли?» Кошовий не знаходив слів, не знав, не розумів, чи порятує себе, знайшовши сили і почавши говорити. «Здохни, цуцику лягавий!» Ступивши крок назад, Ярцев підніс револьвер, дуло націлене на груди. Великий палець звів курок. «Міську!» Від різкого жіночого крику здригнулися обоє. Рука з кольтом опустилася, повисла, Вздовж тіла Клим відчув, як по лицю струманить не лише кров із розбитих місць, а й зрадницький піт його трусило. Зараз він не нагадував сам собі жодного з героїв улюблених романів. «Меську шляк биття трасив!» За рогу вийшла та рухалася прямісінько на них огрядна, розтріпана жінка з підсмикнутими вище ліктя рукавами простенької полотняної сорочки з вишивкою. Край довгої спідниці збивав куряву. Зпереду не першої свіжості фартух. «Хлопці, не бачили тут міська мого?» – запитала вона, не припиняючи руху. «Забіг сюди, хуляр, або знає, візьмуть його дупу в лолову за єйці. Бись знав, як пити. Кілько разів казали лейдакові, не пій. Нє, – кажуть люди, – знову ганчо твій місько налегався. По бо всій Богданівчиці ховає. Думає собі... Я його скорого сину не знайду. Бачили його, хлопчик чи ні? Відповідь треба було шукати, клима далі ціпало. Ярцев непомітно пхав револьвер до правої кишені, далі тримав за руків'я. А може, ви, може, вісі разом пили? Жінка зупинилася, глянула на них підозріло. Може, зараз ви його десь тут ховаєте? «Та де ви його колеги? Такі ж самі лайдакі дрістю вам у печінку!» «Іди, куди йшла!» – гаркнув Ярцев. Нарвався. «Ти, дуло з вухом і мене женеш із моєї вулиці? Я ходитиму тут, де захочу. А ти, хто такий? Хто ви обоє такі? Я вас знати не знаю. Томіську вас сюди привів, сраніві мухи! Ганно!» З найближчого двору випхався худий чоловік у потертому піджаці, порошних штанях, брудних черевиках та жмаканому капелюсі. Тримався він при цьому не менш воєвниче. Ага, значить і тут я тебе, курварю, нюхом почую, горівкою тхне, наче від дітька. Вийштеся всрав від тієї горівки з курвісену. Кричачи, жінка відтак лишалася на місці, точно напроти Клима з Ярцевим. Це давало благенький шанс урятуватися, аби лише Кошовий знайшов зараз у собі сили кричати. Вгадавши намір, Ярцев пустив у його бік люті бісики. Рука повільно потягла револьвер назад. «Чого ти валаєш на всю Богданівку, Ганно? Тобі не встедно перед людьми?» Худий чоловік упевнено, зовсім без страху потрапити під гарячу руку, наближався до скандальної жінки. «А тобі, потвора, не встедно? Бачте, мені має бути. Трійко дітей не робив, сам як субота з ресторації не вилазить. Діти вдома не голодні. Молися і дякуй Богові, хоч діти не голодні, бо давно б тебе вже закопало. Ти ж не просто п'яниця, ти ще й курвар яких мало. Мені добре, люди, все, все розказали. Тепер уже й чоловік порівнявся з ними, жестом закликав у світ. «Ви чули? Їй люди добрі про щось розказали. А мені про тебе скільки? Вуха вже болять слухати, як ти на всю Богданівку перша курва!» Гармидир уже привертав увагу. Двоє панів, котрі могли пройти повз, вже зупинилися і з цікавістю стежили за розгортанням подій. Потім, неквапом почали наближатися перші глядачі безкоштовної вистави. Один навіть із того місця, де стояв, і тремтів Клим дуже нагадував великого щура. Кошовий посунувся трохи ліворуч. Рука вбивці загрозливо потягнула револьвер, дуло, знову оголилося. А-а-а! Кліпнувши очима, Кошовий з усієї сили штовхнув ярцева витягнутими руками. Поточившись, той усе ж утримався на ногах. Досвідчений боєць був готовий до всього. Револьвер уже цілив климові у голову. Закричала жінка, теж, мабуть, від переляку. Але в ту ж мить на Ярцева мчали одразу з трьох боків. Той, кого називали міськом, кинувся вперед, набичивши голову водночас двоє перехожих, теж затискали, діючи вправно й злагоджено. Стрельнутий Гнаті уздих у повітря, не збирався даватися в руки так легко, наступним пострілом зупинив міська той, схопився за плече і упав. Прутко перестрибнувши через нього, Ігнат під супровід жіночого вереску вже мчав до найближчого повороту, знову стрельнувши цього разу в переслідувачів. Ще два постріли Кошовий ні зараз, ні потім не взявся б сказати, яка куля Кароля Лінди наздогнала перша чи друга. Коли поліцейський та решта агентів, котрі миттю набігли, оточили Ярцева, зовсім забувши про Клима, він лежав лицем униз... І не давав ознак життя. Лінда глянув на Кошового, хотів щось сказати, передумав. Махнув рукою, яка стискала бульдог. От так. Догралися. Поруч клацнуло кілька пострілів, мов, хльоснув батіг. Мабуть, товаришів підстріленого викурювали з барлогу. Та стрілянина дуже швидко захлинулася. Впорались, значить. Розділ шістнадцятий. Персональний герой Йозефа Шацького. Мазлтов! У чарці, яку підніс Йозеф Шацький на честь Клима Кошового, була наливка. Правда, гість спробував та оцінив досить сильно. За міцністю наближається до коньяку доброї витримки. Ще він зрозумів, у цьому домі пити не прийнято або не заведено, бо Естер, ставлячи на стіл фігурну каравку з товстого скла, Виглядала невдоволеною. Коли стих переконатися, що краща половина доктора Шацького – господиння гостинна й досить привітна. Але коли йшлося про алкогольну забаву, її обличчя ставало таким, наче жінка замість ананасної води щедро ковтнула оцту. Навіть набувала якогось оцтового, інакше не назвеш кольору. Шацька дивилася з-під лоба, тим більше, що Йозеф наполіг, або його фейгале взяла чарку для себе і так само вшанувала героївського гостя. Гучний арешт терористичного кубла на Богданівці, під час якого один із них чинив опір, ледь не вбив поліцейського агента і був застрелений при спробі втечі, вже другий день не сходив з перших шпальт усіх популярних львівських газет. Хоч персонально Клима ніде не згадували, Шацький чудово знав. Без його нового товариша не обійшлося, бо обійтися не могло. Той не заперечував, лише просив не волати про це на весь Краківський базар. І погодився прийти на обід, щоб розповісти подробиці у вузькому сімейному колі. Естер не могла приховати природної цікавості, і, як припустив Клим, вона переважила негативне ставлення до розпивання спиртного серед білого дня у власній хаті. Між іншим, переглядаючи газети і порівнюючи написане, Кошовий відзначив – про пригоду згадали також видання, які він уже навчився вирізняти, москвофільського напрямку. Пишучи про знамениту стрілянину досить скупо, автори натомість зосереджувались більше на гучній заяві дирекції кримінальної поліції. Вже наступного ранку Львів дізнався із купого поліційного повідомлення. Підданий російської імперії росіянин Ігнат Ярцев, котрий упав від кулі агента вправного стрільця пана Ел. Є також убивцею відомого львівського злодія Любомира Р. На прізвисько Ципа. Його він скою напередодні збирався тікати з міста, намірившись уникнути правосуддя. Але ще раніше. Він розправився з адвокатом Євгеном Сойкою, відомим своїми москвофільськими поглядами, а також методами, не завжди прийнятними з точки зору моралі, котрі, на жаль, не суперечили букві закону і дозволяли у більшості випадків виправдовувати злочинців різного гатунку. Подібну заяву лідери москвофільського середовища розцінили як спробу дискредитувати їхній рух ідеї та політичні світоглядні настанови, у вільному суспільстві, писали вони, негідною провокацією слід вважати сам намір повісити на людину, котра за походженням є росіянином, усі смертні гріхи. Нехай той чоловік, від якого москвофільська громада поквапилася відмежуватися, таки належав до злочинного світу. Це не дає владі жодного права проводити паралелі між окремою особою та цілою групою людей, чий злочин, на переконання владних ідеологів, визначає оте саме походження і тяжіння до засадничих ідеалів об'єднання розірваних руських земель в одну єдину територію. Росіянин, ще й підданий його величності імператор російського, значить убив цей монстр». Якщо це не так, – завершувалася одна з полум'яних публікацій, – чому тоді винуватців нерозкритих убивств не призначають, розподіливши провину шляхом жеребкування між усіма, кого останнім часом поховали не за римо-католицьким, а за православним обрядом? Так, переконаний автор, було б чесніше. За інших обставин Кошовий не зважав би ані на цю, ані на інші подібні дурниці. Проте ось уже не перший день його гризла зсередини думка, котра саме зараз, коли Шацький підніс тост на його честь, остаточно оформилася в переконання. Тож настрою хвалитися героїзмом, котрий таким насправді не назвеш, Клим зовсім не відчував. Шацький або не помічав цього, або не показував виду. Щойно сіли за стіл, покликав до себе дітей, валівши трійці, вишукуватися перед гостем у рядок по росту і проголосив розлогу промову. Суть зводилася до наступного. До них у гості прийшла видатна людина, розумніша за всю кримінальну поліцію разом узяту. До Лапідуса такий достойний чоловік не прийде ніколи. І діти мусять пишатися цим знайомством, розказуючи всім довкола, які поважні люди бувають у домі Йозефа Шацького. Пан Кошавий має стати прикладом для кожного з них, навіть для Даніеля, котрому лише рік і зараз він спить. Та коли виросте, теж розумітиме, вчитися і працювати над собою дуже важливо. Кожна добре навчена дитина надія не лише батьків, щоб вони були здорові, а й усього єврейського народу. Набуття знання, читання книжок у результаті дуже важливо, бо звичайно людина стає мудрішою за недалекого поліціянта, уся чеснота якого наділення владою, що він використовує для садіння невинних людей за ґрати та інших різних утисків. Євреї розійшовся далі Йозеф, у всі часи за всю історію свого народу, як би тяжко не доводилося, трималися за будь-якої влади саме здатністю протиставити їй власну освіченість, власну мудрість та таланти. Отже, влада потребувала євреїв, бо ті завжди вміли дати собі раду. «Зрозуміло, Йозефе, чому жодна влада не потребує тебе?» – охолодила чоловіка Естер. Тоді повернулася до Клима. «Не слухайте його, пане Кошовий, якщо дозволити моєму Шацькому ковтнути ще трохи наливки, хе, він розповість вам про кожен день із тих сорока років, що Мойсей водив жидів пустелею. «Можна я піду до Дені?» – озвалася Рива. «Мені здається, він прокинувся». «Ти вклала брата годину тому, гримнув Шацькі на старшу доньку. Є досить багато часу послухати, що тобі говорять дорослі й мудрі люди». «Тату, а книжки пишуть дорослі й мудрі люди?» – поцікавився Шмуль. «Вей, де ти бачив книжку, написану дитиною? У такому разі я піду набиратися мудрості від книжок». Розвернувшись, сповнений гідності й самоповаги, Шмуль пройшов до батьківського кабінету. Тим часом Рива Швиденько втекла до Малого, хоча Кошовий з минулого разу не пригадував за дівчинкою запеклого бажання проводити час біля люльки. Гіда, лишившись сама, запитально зиркнула на матір, отримала легкий дозвільний кивок і подріботіла за сестрою. Естер зміряла шацького переможним поглядом, хоч Клим не зрозумів, у чому суть її перемоги. Між тим, Йозеф, якому так віртуозно заткнули рота, рішуче взяв каравку, наповнив чарки собі та гоставі, і тепер уже демонстративно, влаштовуючи виставу передусім для дружини, ще раз привітав Клима і спорожнив її пити як це роблять робітники, чи не менш звичні до справи батяри, Шацький не навчився. Захлинувся відразу, почервонів, закашлявся, єстер, столивши губи та, зберігаючи переможний вираз на лиці, підвелася, вдарила чоловіка по спині. Поки той рівняв дихання, не менш демонстративно прибрала наливку зі столу і посміхнулася Климові на всю ширину обличчя, не граючи цілком щиро, припросила. Прошу їсти, пане Кошовий. Не зважайте на мого Шацького. Не спав кілька ночей, а я не можу, коли поруч хтось постійно крутиться. Його щось мучило, шановний естер. Поцікавився Клим просто, аби не мовчати. Не знав, як просити в мене пробачення за ту ніч у поліції. І мучився. Не знав нічого про ваші пригоди з перших вуст. Моєму Шацькому дуже болить, коли він чогось у місті не знає. Шацька згадала про ту ніч, коли Йозеф був разом із ним на Клепарові. Кошовий вже встиг дізнатися. Тоді зубний лікар пішов найкоротшим шляхом, придумавши чергову неприємність із поліцією, з якої викупив себе за грубі гроші. Потім довелося вмикати розумові здібності на повну потужність, пояснюючи своїй Фейгале, звідки в нього з'явилися згадані грубі гроші. І чому вона досі про них нічого не знала? Як викрутився із цієї халепи, Йозеф не пояснив. А Кошовий вирішив не домагатися. Схоже, вихід знайдений на тому кінець. Але Шацький таки справді знав у Львові не всіх та все про те, багато кого й чого. Тут Естер сама того не розуміючи, мала рацію. Такі знання Климові у світлі його останніх висновків дуже знадобляться. Саме тому... Не відмовився від запрошення до кракедалів, навпаки, шукав слушної нагоди, аби ніби між іншим набитися. Зараз Климові вдалося піднести настрій Йозефові розповіддю про те, як вчасно нагодилися поліцейські агенти, врятувавши його життя. Навіть трошки прикрасив ситуацію, розповівши сценку в особах та згадуючи при цьому, як колись змолоду грав у аматорському театрі. Вислухавши цю частину, Шацький, закликаючи естеру свідки, підсумував. «Пане Кошовий, зізнаюся вам чесно, аби в подібній халепі опинився я, намочив би перепрошую кальсони!» Шацька наморщила носа та нічого на це не сказала. Розповідь про климове повернення на Личаківську аж під вечір того довжелезного дня, тобто без малого, за добу відтоді, як він залишив місце домашнього арешту через вікно. Кошвий фізично був на очах у поліції, його дії координував комісар Віхура. До того ж, події закрутилися так швидко, що ніхто із тих, від кого залежало, не подумав про заміну Вахмістера, котрий наглядав за квартирою арештанта. Сам же Вахмістер, лишаючись на посту, зовсім забув про справжню мету свого там перебування. Навпаки, радів, що начальство про нього забуло і волів не нагадувати про себе без потреби. Розговорившись із двірником, вахмістер протягом дня подружився з ним, а проти ночі бульбаш роздобув пляшку підступної контушівки і новоспечені притлі сіли за карти. Двірник після того на ранок підвівся для виконання обов'язків. Вахмістер же спав до обіду. Прокинувся, дізнався пан Кошовий за цей час не давав про себе знати і чути. До нього так само ніхто не приходив, заспокоївся і вирішив відіграти втрачене вчора. Вже на тверезу голову, саме на контушівку, він списав свій програш напередодні. Тож, побачивши свого підопічного із побитим обличчям, ще й у супроводі особисто комісарові хури, поліцейський не на жарт перелякався, маючи всі підстави чекати серйозного та справедливого прочухана. Обійшлося. Його відпустили додому. Хоч попередили кошовий утік з-під носа, висновки неодмінно будуть зроблені. Ну, а про карти розповів Климові сам Бульбаш уже наступного дня, коли той, перевіряючи своє припущення, втягнув двірника в розмову. Маючи цілком серйозні гроші від пана Сілецького, Міг собі дозволити запропонувати невеличку премію за потрібну й докладну консультацію. І ось тепер, відчуваючи, тут уже не поговориш, Кошовий підвівся, обсмикнув піджак, чемно уклонився. Дуже дякую, шановна Естер. Господиня вже дала зрозуміти, що ліпше називати її так, ніж по-батькові. У них так не прийнято. Дозвольте запросити вашого чоловіка на добру каву кудись у місто. «Та забирайте його, пане кошовий, відмахнулася жінка. Все одно цими днями від нього, як від зубного лікаря, жодної практичної користі. Нині так само довелося відмовити кільком клієнтам. Шацький поцьмокав витягнутими в трубочку губами. «Нікуди вони не дінуться!» – теж підвівся, випнувши груди, з їхніми статками шлях тільки до Шацького. Дуже перепрошую, Естер, але ти зовсім не знаєшся на тому, як приваблювати пацієнтів та розширювати практику. Ті, кому ми відмовили цими днями, пане Кошовий, хоч як прийдуть сюди найближчим часом, оскільки з'явиться їх більше, ніж звичайно до лікаря Шацького стоятиме черга. Я... Утримую практику, пане Кошовий, переважно ось так, за рахунок того, що до мого кабінету постійно є черга. Значить, є до кого стояти. І чутки розходяться цілим містом. Естер, напевне, чуючи подібні виверти часто, не знайшла у відповідь. Тож Йозеф, таки сказавши в цій історії останнє слово, підхопив капелюха і горним поступом вийшов геть. Клим, у котре розкланявся, поквапився за ним. Щойно вийшли, Йозеф ураз змінився з лиця, взявши двома пальцями Кошового за рукав, смикнув у такий спосіб, просячи повернутися до себе, заговорив швидко, ривчасто, І зараз це був зовсім інший шацький, якого Клим не бачив жодного разу за весь Недовгий, але плідний час їхнього знайомства. Послухайте мене. Не слухайте, естер. Хоча слухайте та не зважайте. Та загалом, як собі хочете. Розумієте, вона боїться. Має перед очима і тримає в голові забагато лихого. Та де печальний, навіть скажу, трагічний досвід своїх родичів. Ще моїх рідних. І просто знайомих, не лише з кракидалів, Тих, котрі... Зійшли з праведного шляху, завершуючи життя в стічних ринвах неподалік від наймерзенніших панекошовий, найдешевших львівських барів. Усе ви почули, я сказав. Ходімо. Розділ сімнадцятий. Пан Генник, доктор Юнг і Уроборос. Цей липневий день виявився приємнішим за кілька попередніх. Сонце не так пекло львівське каміння, хоч погода не сприяла швидкому отверезінню, та кашовому зараз подобався власний стан, навпаки легке сп'яніння, краще розв'язувало язик, думки упорядковувалися швидше, ставали на диву ясними. Про Шацького такого не скажеш. Він і далі рухався на кілька кроків попереду, голосно вітався із численними знайомими, зупинявся, починав про щось голосно говорити, чим уповільнював їхні рухи. Коли Климові доводилося, перепрошуючи шановне панство, квапити його. Йозеф прощався, простував далі, і так – до наступної зустрічі. Кінець кінцем Кошовий обрав тактику, яку мав би визначити відразу, коли вже дійшли до академічної, Діставшись із такими-сякими перешкодами у самий центр, він, смикнувши Шацько, залікоть запитав «Ми йдемо в якесь спеціальне місце? Чи просто гуляємо?» «Ви ж запрошували на каву?» – стерпинувся Йозеф. «А я про що вам кажу? Шацький тут довколо повно місць, де наливають каву. Місцевий живий, а не я. Тому або визначайтеся, або сюди». Перервав його лікар, рішуче повертаючи до найближчої до них кав'ярні під вивіскою театральна. Клим ніколи тут ще не був, як і багато де, проте йому було все одно. Головне зараз – всадовити неспокійного супутника кудись за столик та попустити міцною кавою. Поки роздавлявся на круги метушливий Шацький, уже забіг усередину, уже підходячи до входу, почув за спиною «пане Кошовий». Надто стрімко, ніж належало і відповідало його особистим настановам, клим розвернувся, знайомий екіпаж зупинився біля тротуарної бровки і зсередини подавала знак Магда Богданович. Молода вдова не махала затягнутою у світлу рукавичку рукою, вона жестом кликала до себе. Так робить впевнена у собі хазяйка, знаючи, відданий дресирований цуцик підбіжить за першою вимогою, Радо, махаючи хвостоком, уже через те, що його просто помітили. Кошовий зовсім не збирався грати подібну роль. Не мав у планах ставати чиїмось песиком, хай навіть то буде Магда. Так думав, але ноги вже самі перетнули хідник. Наблизившись, привітався ченно, піднявши капелюха, у відповідь Магда простягнула руку. «Не стійте, допоможіть зійти, побудьте трохи кавалером». Стримавшись, аби не схилити голову вдруге, бо це вже буде занадто, Клим узяв її долоню у свою правицю. Жіноча рука, котра виявилася наш такою тендітною порцеляновою, як він собі уявляв, ледь стисла його долоню, лише вияв у вічливості та гарних манер. З коляски Магда могла вийти й без його допомоги. Я побачила вас цілком випадково, пане кошовий, і даруйте, якщо у вас важливі справи, та вже шукала нагоди зустрітися з вами. Навіть міркувала, хто б міг у цьому посприяти. Хіба я така важлива і недоступна персона, пані Макдо? О, вона театрально закотила очі. Цими днями та найближчим часом тут у Львові навряд чи буде особа важливіша за вас. Хіба раптом щось станеться й із візитом на його святість, Папа Пій X. Чи найясніший цісар Франц Йосиф? Її губи сяйнули легкою посмішкою. Хіба забули? Я маю змогу знати все, навіть більше, ніж усе, що відбувається як у місті, так і в нашому поліцейському департаменті. Аж тепер Клим звернув увагу. Перед ним стояла не та Магда, яку звик бачити у попередні рази. Зараз вона була жінкою в білому, точніше у світлому. Жакет кольору кави, щедро розбавленою молоком, вигідно відтіняв молочно-білу сукню, гаптовану тонкою ниткою чорного бісеру, додаючи образу пікантності, так само як світлі, майже невагомі рукавички, облягаючи руки і сягаючи краями до ліктів. Капелюшок виявився незвично маленьким, швидше прикрашав голову, ніж прикривав, ставши невеличким додатком до пишної зачіски. Напевне, поміняти стиль Магді випала якась дуже важлива нагода. Клим не думав, що колись побачить її інакшою, ніж у суворому, хоч і не менш елегантному темному вбранні. «Не перебільшуйте, пані Магдо, я адвокат-практик» котрий не підтвердив свою кваліфікацію, не має перспектив здобути найближчим часом вид на проживання і мешкає у квартирі, де скоїно вбивство, бо так дешевше. Домовласник знає, що не зможе знайти пожильців за справжню ціну. Ви говорите, наче сирота чи бідний родич, вона знову посміхнулася. Так кажуть, коли просять зглянутися і пожаліти, або вимолюють собі грошову допомогу. А вже ж збоку все справді так виглядає. Це мої реалії, пані Магдо. Але саме ви, пане Кошовий, маючи подібні реалії, зробили те, що не скоро б вдалося комісарові Віхурі. Хоч я шаную його, вже згадувала колись, та не він, а ви розплутали клубок із убивством Сойки. Зараз уже можна сказати, недостойним чоловіком був той, на кого ви розраховували? І з ким пов'язували своє майбутнє у Львові? Цього не сталося. На ваше щастя, пане Кошовий, на ваше щастя. Перепрошую, якщо зачепила вас. Усе ж таки ви близько знали пана Геника? Нічого, я вже начуваний про його паскудство. Може, він завжди таким був? Просто я не роздивився за час, коли працював на нього. Може, змінився під тиском певних обставин, хто знає. Вже ніхто цього не пояснить. Згодне, навряд чи від кого ми колись дізнаємося глибинні причини його вчинків. Проте від пана Геника не забрати ані того, що він був майстерним адвокатом, ані менш майстерного опанування мистецтва наживати собі ворогів. Показово, що земне життя Сойки обірвав виходець саме із середовища, інтереси якого адвокат представляв. А в чому ви бачите показовість? Ви чули про уробороса, пане Кошовий? Змій, котрий жере власний хвіст, здається, символ безкінечності сущого, з грецької міфології, коли не помиляюся, а до чого тут убивство Сойки, у чому символізм? Не зовсім розумію, пані Магдо. Ви, напевне, не знайомі з найновішими теоріями. Зараз її тон звучав повчально. Адесь, перепрошую, пан Вишневський познайомив мене не так давно з теоріями швейцарського доктора Юнга. Чули про такого? Звичайно. Нічого це прізвище Климові не говорило. Він, пан Вишневський, згадав їх саме з огляду на те, що Сойку вбив той, кого пан Генек підтримував і захищав, не персонально. Як його Ярцева? Яка різниця? На захисті таких от добродів, вірніше, лиходіїв, Суйка день за днем відточував власну майстерність. Та маючи справу здебільшого зі злом у всіх його проявах, водночас руйнував себе. Почалося самознищення. Ось висновки доктора Юнга з приводу нових трактувань символу Уробороса. Ставши на шлях, яким пішов далі, пан Генек почав рухатися в бік... Власної наглої смерті. Саме неділя повз них неквапом текла в різні боки строката людська маса. Кошовому здалося, вони привертають увагу, бо щонайменше заважають прогулянкам відчув, що стоять серед вулиці, розмовляють занадто довго, та не йшлося про завершення раптом відчув гостре бажання перенести бесіду в інше затишніше місце де не буде стільки випадкових парочей, очей, хоч чудово розумів недосяжність власних бажань, як і самої їхньої природи. Ви зараз дуже гарно сказали, пані Магдо. Ого, не приписуйте мені чужих чеснот. Лише цитую пана Вишневського. Власне, вона підвісила коротку паузу. Ми захопилися розмовою. Вірніше, я захопилася. Насправді, шукала знаходила годи лише зайвий раз подякувати. За що? Завдяки вам і не сперечайтеся, знайдено того, хто вбив адвоката Сойку між нами, доки ім'я цієї випадкової людини не розкрилося. Маса моїх знайомих, серед яких є добрі друзі і покровителі, боялися обговорювати цю подію. Навіть відводили очі одне від одного. Як ви встигли переконатися, мене оточують лише гідні особи. Ніхто з них не хотів, аби решта підозрювала в убивстві саме його. Все одно. Не зовсім розумію вас, пані Магдо. Плутано, перепрошую. Це від бажання сказати багато, не сказавши нічого. Так трапляється. Її щоки ледь почервоніли. Аби стало зовсім ясно, на пана Геника точилося чимало зубів. Йому могли виставити рахунки люди, котрі за інших обставин не заклали подібних думок собі в голову. Тож, коли Сойку знайшли мертвим, було полегшення. Коли не без вашої участі випливло, що це не самогубство, почалися непотрібні розмови. Висувалися різні припущення. Одне фантастичніше за інше. Про причетність тієї чи іншої особи до злочину. Це тільки здається, що всякий, хто щиро вважав Сойці смерті за його негідні діяння, публічно виправдає вбивцю, якщо той виявиться представником достойного середовища та сумлінним громадянином. Хіба в такому разі не можна, скажімо так, уникнути суду? В Російській імперії, подібне, практикується доволі часто. Тут, як ви встигли помітити інше ставлення до законів? Суд, ймовірно, виніс би м'який вирок, але вбивцю все одно б судили, що ставило хрест на всякій подальшій кар'єрі. Через пана Геника нікому не кортіло занапастити своє майбутнє. І ось коли вбивцею виявився той, хто насправді мав ним бути, Львів зітхнув спокійно з полегшенням. Негідника Сойко наздогнала справедлива кара, і до цього не причетний ніхто з достойних громадян. Ось чому я була особисто зацікавлена в тому, аби справу спершу не загорнули через ніби самогубство й запустилося слідство, а потім у тому, аби справжній убивця був знайдений та покараний чим швидше. Як бачите, знову посмішка, у цьому випадку зло так